Sub ivă. De șapte ore Am răsucit în broască O cheie grea Și-am tras obloane groase, Să zacă între strivite chiparoase Orice surs și frunte îngerească. Și ca sub zale reci Și somnoroase Am înfundat în uscăciuni de iască Tot clocotul zbătut să izbucnească Și înnăbușit cu pufuri și mătase. Dar uneori din vește de petale un râs de prunc mai spulberă cenușa și un chip suav răsare printre zale. Iar alte ori, mușcând turbat cătușa, un uriaș ce în mine dă târcoale ar vrea să spargă ivărul și ușa.